د یار له سم سفر واړوي دې دې پوري تاسو ته هغه کتابونه ذکر کړل یو پنځلس چره پدی کې دا د علم مصطلح کتابونه دي او دې کې اصول زده کیږي زاد دي سنتاري فاتلوم بني د ارت ذکر کوي د هر لس مسفه مراوار ولا کتابونه ټول یو شانتي دي کنه وای هو علم بی اصول وقواعد یورف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد علم بستلح الحدیث ويدا علم د په وصول او په قواعد او قوانين او شرع چې په جن دي شي په دي قوانين او احوال د سند چې د سند سهاله ول متن د متن من حيث القبول والرد هيسيته د قبول او د رد کولنا شر د متن او سند دا د قبولولو اهل له او قدرت کوله اهل خدا خبر یادو سره تعلق لري موجود علم مصطلح الحديث صدا معدود علم دیتا وجدا غي نا پدي علم کې کی بحث کیږي السند والمتن آغا سند او متن من هيس القبول والرد هيسيت د قبول له د رد کول نه اتا سند او متن مخفي جندله واه سند ستو هي آنو قداشی آدوریس شرحان حدیث وقتی شویی صدا؟ شرحان حدیث وقتی شویی آوات لگیا ایردانا چیز سموی بدا تو آئیو اے آوات جارج آوات جہایس اکمتان تشویی شای حدیث وقتی شوییی آوات تعریف نے کہتا ہوا یا صوریو کل آدیس وقتی شوییی رو نسی نروا دا طریق الحديث تو ادا غره جال دي دي روایت کړي متن سره او د سناده او د اسناد انتها چې س توجيه دي تب متن وای وای ثمرته سمرد علم مصطلح الحديث صدا جریتا قرزوئ کنا وای تمیز السحیح من السقیم من الاحاديث جدا والد صحیح حدیث دی من السقیم دضعیف نہ په احاديث وک نو دا خبرې باید یا دون غواډی دیما نشفي شو ګیرو کول غواډی غوخرازم دی یوګ دی دی و على حديث حديث ستاوي نويلو غتن الجديد و لغت کی حديث خبره ويجمع الا حدیث ددی جمع بسرازی احاديث جمع دهو على خلاف القياس قانون خلاف ده دا خبر اصطلاحا حديث ستاوي ما اوديف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه اغه اضافه او شی نبی صلى الله عليه وسلم ته دقول چه دا اغه وی و نام مبارک دا دا اغه ی فعل او دا تقریر ده او تقریر خو ته پی جن نه کنه تعالم تقریر سلوئی اے دې دې می پرز ملاقات ممبر کې نه خلق ولا ناش دي له تقریر ولا کنه یا پنټ کې ناش دي دغه ولا دغه غولي هه تلو هم سلو وي ا دې ولا مو وای کې دې سبق غوړي او له ساري وختي چې اوس کې دې دادرونو راندې دې سکي هه وایا ها د نن شو بازار پسين کې ور غرزولې غاډې د سلوې تقریر نبی اود الله فيه غمل وان دي چې خبرو کا چایو کارو کو تقرر النبی دل دل ای په دې ته تقریر نبی وای ه دې پکړ وړو سره او صفات دې د لګور سی وای له ازافت النبي عليه السلام ته قول شوه د فيل د تقریر د يوسفت شوه الخبر دا لغت کې وې انبا نباب خبر ته وای کنا وجمعو اخبار د خبر جمع اخبار رازي اصطلاحا فيه ثلاثه اقوال دري قولنا دي وهي اوداده چې خبر هو مرادف فل الحديث داد حدیث سره مرادف ده ای ان معناهما واحدن استلاحنا د حدیث او خبر د دواړو معنا یو د اصطلاح په اعتبار جندانه مغایر له هو دا خبر د حدیث بالکل مغایر او غیر ده فالحدیث ما جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم والخبر ما جاء عن غیره درنده عام من, من هو دا خبر د حدیث ندی کی عموم ده ای فالحدیث ما جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم حدیث دیته وی چې کوم خبره د پیغمبر علی السلام نه راغلي والخبر وما جاء عنه او عن غیره خبر دیته وی چې ری نه راغلي ک دبل شان راغلی نه مو صرف د دې شورو ک سبا نه بدا ډیر ډیر ګورې زکدا کتابم تقریبا ډیر شعرې نژدام د خیره ختم شي ډیر ډیر بغورې